اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عينزين قام غَالِقِي يُحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيم إِن د دې جانا موږ په دې چې موږ په دې سورته پیل وکړو چې دغه بیا دیتا سورت الشورا اغنوم زک ورک نشه چې دې کې د مؤمنانو واسبان شوه د جده, جده ماملات دغه مشورې شری په مزددیږي و امرهم شورا بینهم اځو کې مشورته اسلام د سیاسی نظام او د ټولنیز نظام یو مضبوطه قاعده ده او د دې لپاره انتهایي اهمیت په اسلام کې آزاد کامیاب او راز ده د دې په اړه شاعرومې راي او جماعت لا تشکل بلادو بیهی علا دوام ورعی الفرد جشتیعا دو جماعت رائی چی اغیسرا نبت بخت کی گی ملکونا همیشا د دو فرد رائی چی نو اغیسرا آغا ملکونا والا آغا خراب شيبت بت بخت شی نو اهم مسله دو دیو جنن نم صورت شورا ورکل شو بیادا صورت صورت مکی صورت ده ینه معنا دار چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرتنا مخه نازل شوه ده البته تفسیر جلالین د سلور آیاتو متعلق کل اسلکم علیہ اجرا علم الموده فل قربا جگہ نرستو شر د دې سلور آیاتو نا وای او نور مکی ده بیادی سورت کے دری پنزو سیاتو نہ دیں او پینزبہ کی رکوعات دیں بیادی سورت دمہ قبل سرعا ربط اور مناسبت اغا واضح دیں لاغی سورت پاخر کی ذکر شو حتی یتبین لہم انہو الحق دو حقانیت بیان شو او قران سیشه ده وحیدا نو تد په آخر کې د وحي بیان کیږي کذالک یو تد په ابتدا کې د وحي بیان کی کذالک یوحي الیکا و الی الذین من قبلک او دا غرنګي اغه کوم کتاب او دې کوم صداقت د کتاب الله بیان آی کیمدا پد شګعات او د شکوکاتو د مشرکانو لکه قیامت متعلق او اس باد قیامت او دل ته کیم ذکر کیږي کی؟ بیا دا رنگي دا سورته پجم عثماني کې مسا عثمانی عثماني کې د وسل نمبر دی او د اسمان نن نازل شوی 12 پیتم نمبر دی او نازل شوه د رستو د حامیم سجده نه او مخکد صورت زوخرف نه بیاوس په امتیاز دي د صورت چاغه نور صورتو کې نشته واغه دي کې دي نفاغه صفاتو کې او صفات حروف مقطعات چې مستقِل دوا آیتونه دي لك حامیم او آیات او عین سن قبل آیات نوبل صورت کې دا سينه دی راغلي چې مستقل دعايتون دي او دلته مستقله دعايتون دي او دریم نمبر وصف په صورت کې واس په امتیازي اغه ان شاء الله اقسام دوه دي چې 51 نمبر آیات کې براشي نورو صورتونو کې داګه څه تفصیل سره نه دی ذکر می اندازه غرنګې د لری صورت تفصیلی مزامین نوو ابتداګي صداقت هغه بیانېږي د قران پاک نګرنګې بیا د الله وحدانيت او ملکیت بیانېږي اندازه غرنګې ورپسې بیا د شرک بهد بیانېږي او د غرنګې چونکې مکی صورتت دی صورت نو خلاصه ده چې اکثر مظامین پهدي صورتت کې بیانږي نو هغه نوبات یې د نبیلی سلات د رسالت ررسرسالت بیان به کېږي ځکه مکی والله پیغمبر نهنو دویم د قیمت بیان به اکثر اکثرهغ قیمت نهنو او درم غی د توید سره نه لږې دا د الله د یوای سره. نو نداء الله د یوالی یو بیان بکیږي ما اکثر غټ غټ مسائل جی بیانیږي ندال الله जातो صفات د الله وحدانیت د نبی له صلات و, و سلام رسالت اود رنگی مسله د قیامت او د شرک باه دنا لاگی بیان هغه په دې ضرورت کې مختلف و اندازونو سره هغه کې اود رنگی پاګه باندې دلائل عقلیه نقلیه او تخفیفات آغا با بیانیگی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کم پنم دا الله تلابان دی آم محربان دی نور صورتون پا منگا تاسو بانده ہوئی تو فیقی راکا خاص محربانیم دی پا خلکو باندې منگ باندیم خاص محربانی دی صورت شروع تی کنو لی حامیم دا دا میم باگدوائی مدبب کې کاوه او د دې باندې کې بار بار تیر شې و چې بس د دې صحیح علم الله تعالی تدې او رم آیات کې عین سین قاف خدای باوجود نه و سین قاف ربیوبلکشتکی عین سین قاف سین قاف یعنی دا اخر کې دی بل سره یا زمه لکھیږي سین بقاب کې اغشت کړي شي مدہم کړي شي ان برام د حروف مقطعات نه ده او د حروف مقطعات مبارکې اته ما بیانو کې د دې په معنا باندې صرف الله عالم ده نور بده څوک نه پويږي یا یو کول دا ده زیاد نه زیاد نبی له صلوات و سلام ته دې علم او عاد دین علاوه کدی باندې اسوکم نبويږي كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك كذلك يوحي دارنګي څنګه رنگي انسنګ چمنګا نور انبياء ته و هي کړی وا ستان مخکي پیغمبرانو ته و هي کړی وا يوحي اليك دکرنګي و هي کوي الله دکرنګي کوي تا تا والى الذين من قبلك اوس و هي کړی د الله تعالی اگر کسانو تا اگر پیغمبرانو تا من قبل کا جوڑان دستان دینو وحی چاکڑ دا دادو یوحی فائل دے یوحی اللہ وحی اللہ کړی دا داسے الله تلا العزیزی چی غالب دے الحکیمی او حکمت والا دے نگو ردی آیات کے دو طولو انبیاء و پزیلت بیان شد نور انبیام صاحبان ته وې د نبی اسلام مخ کې او نبی له صلوات والسلام تم الله وې کړل و سره وسره د نبی اسلام صداقت تم اشاره شو چې تاسو نشنه پیغمبر نه چې راهلي مکه والے انکار کوي چیر پرشتہ مهره لګلې وا او ته پیغمبر نشی کېده مکه کې او تایب کې غړ غړ خارونه دي په دې کې لوې خلک شته أغيبه پیغمبر را لګلې نه لاوي بس تا ته الله وه کړی دا تا ته الله په زیلت تر کړی دی دا طریقه د مخکم الله پیغمبرانو غبررانو ته وه کړی ده او تاته وه کړی او کمم اللهتهله چې کمم غاب دی او حکمت دی دغه چې کمم ځای کې د خپل حکمت مطابق غز چااب دی ووه نازلی له مااف سماوا دی او باز یو اماناتي زه لیکله تفسير جلالين حاشيه کې لیکلي دا چې حامم عين سين کاف كذلك يهيل دا رنگ دي د دې الفاظ وه اتات مشوا و الى الذين من قبلک استنوا ولند النور پیغمبران دم شوی دا الفاظ بیا مفسرین لیکلي چې د دې معنا بیا د شو چدا رنګی تا تل ګراننګ نورتا یعنی دا الفاظ د قران چې دی اس یو نبی نشته مګر الله جل جلاله دا الفاظ د قران اغتم ورکړي دي دا لومبي دوه آیاتونه چې یو حامین ده او, او بل عین سین قاف ده مېو تفسیرنا عرب ته جلالم په هغه کې یو مفسر نه نام نقل شوی له ما فی السماوات و ما فی الارض له دا الله د پاره ما اغسری قرآن الله دا کم الله قران نازل کړي اغه الله چې د اغه د پاره ما اغه سې په سماوات کې جسم ننونه کړي او ما اغه سې په ارض کې جسمه کړي نو ګور اسمان کې جسمه کې جسم دي نو الله مالکوم دی اسمان زکه کې جسم دي دا الله په تدبیر سره چلېږي اسمان زکه کې جسم دي دا ټول دا الله تعبيدي دا الله د کهره د غلبې دي دا, غلا دا الله غلامان دي الله ته محتاج دی هر اعتبار سره د الله دی له ملکن خلقن عبیدن پیدا کړم الله تعالی دی محتاج مله تری حکم په مدا الله چلےږي له ما فی السماوات و ما بالارض او د الله د پر دیاغه چې اسمانونو کې دی واس چې زمکو کې دی, دی. دا دا و هو او د ک الله تعالی عالی دی او چته په اعتبار د ذات او د قدرت او د علوی العظیم عظمت وال دی او چته د لوی شان تکا دو سماواتو قریب دی اسمانونا یا تفطرن منفو که اینا چه دا اوچوی منفو که اینا دفاس دادینا نو دفاس دادینا دو همانیشوی دالنا دا عظمت او د قوت شه ارشه باندې د الله عظمت غالب ده نو د این دا ای وجه نا قریب دی الله ویچی اسمانونام دا اللہ دلوی والی دا وجه اوش لیگه خبر دانتا انسان د خرابت بدمشکی خو الله و اسمانونه چې لوی مخلوق دی عظمت ولر مخلوق دی الله و کریم دی جالنه دم رر والے مخلوق دی او جالنه عظمت په دم ر خالق دی کریم دی چاوش لګي یو معنا دا او من فوق هن نجمه معنا دا چې د پاس نه الله و ټول ټوټاو شي نمبر اسمان پش پګم ر غورزيږي شپګم پ پنزم ر غورزيږي پنزم په سلورم ر غورزيږي الله د دا عظمت توجه د لوی یاد او د الله د عظمت د هبت دوجه مانون نو بیاره کې د الله دی چې پټ والمللا کی سبون به همطرف د الله پر م پرشتی جدي نو غ هم د الله طلب پهې به ی سره د حم د الله طلاانه نو پرشتیم لګیاې اوغوره انسان ته الله شومره په زیلت ورکی دی دغه پرشتې فرونه لیمن في الأرض الله پر معی د پرشت استغفار کوي د اغ چا دپه. کم خلق چې ځمګه کېره دا غیر لپاره پرښتې استغفار کوي راستو ملوی په ځلیت خبر مخ کې کی صورت کې مترشي چې هغه استغفار کوي دا هغه چې کم انسان توبو واسي او دغه رنګ ته جنت دعاګانې کوي چې کم توبو واسي تا ته یا الله جنت ته دا داخل کوي او دغه رنګ د هغه مور خپل دغه خپل او دغه رنګ د هغه بیبي بی هغه جنت ته دا داخل کوي نو ماش که د پرشتو د کم چې حاملی عرش پرشتی دی او غیر چپر والے پرشتی دی نو د اغې دعاګانې د مؤمنانو لپاره ذکر شوی او دلته کې د عام مؤمنانو لپاره استغفار بیان ده چې څوک پزماغ کیدی د اغې لپاره استغفار کړي یوهلې چې کله دې داسې کارونو وکړي چې د الله د عظمت خلاف دا الله د طاقت او د قوت او د حکمت خلافی، او د ځینو غناونو کې چې ښه کار ترنو هغه فرشته وي الله دا انسانان چې دیدی تبخنو کې د دینه خطا او شو استاد عظمت او دی عزت خیالونه ساته حالانکه اسمانونه مستدیر نه قریب دي چاله یو د په پاسره اوشلګي علا خبردار الله په خپل بیان کې خبردار ان الله یقینا الله تعالی جره هو <وہا> هم او نبلڅوک غپورو هم کے دے، اللہ اللہ کامل بهخون ک دی اورحو هم کامل میرببان کچې د الله رحمت نووي الله کاملرحم دی او بهخون ک دی دی وج الله جلله جلالو په تواري سرنیسل نه کوي او کچې الله جلله جلالو ولو یاخز اللهنا س بما ک سبو ما طر کا الله الله را منتاببه کچې الله جلله جلالو ډاریک غنا به ننیسل کولی نو په مخ د ځم به یو جنده سره نو دا دابیب حیوان تولی داخل لا انسان پیدا کردی دی او انسان اریو خطا کرده کنلو بنی آدم خطوان و خیر الخطوانین توابون هر انسان گنانگارده او بهترین پر انسانانو که آغا گنانگارده چه تو و بگارده نو کچری اللہ مافینو کولی او داریک نیسلی کولی نو هر انسان خطا کرده طول بی نیسلو اج انسانانو نو بیا پنور و زناو رو سوپسکی اللہ خدا در انسان نپره پی الله وي الله چې د یقینن هغه په خون کې دی هغه مهربان بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پننداله تعالی باندې الرحمن جهان مهربانه دی رحیم خاص مهربانه دی حامیم عین سین قاف الْعَالِمُ بِبَمَانَا دَرِي حُرُوفَهُ كَذَلِكَ أَمْزَجَرَنَّ غِي يُوحِي إِلَيْكَ وَهِيَ كُلِّي جَتَا تَا وَكَذَلِكَ يُوحِي ذَكَرَنَّ غِي وَهِيَ كَيْ إِلَيْكَ تَا تَا وَإِلَى الَّذِينَ كَثُرَ مِنْ قَبْلِكَ جُؤْلَانِ نِسْتَانَ نوح يسوق ك الله الله تعالى العزيز والجالب الحكيم وحكمت والده له دي الله ده بارا نبلجا ده بارا ما جمله ذنذيف السماوات جدي وما واغس في الارض جديز ماكه وهو العلي وذاك الله تعالى وجد العظيم وخوندلشان ده تقاد السماوات يتفطرنا قریب دې آسمان څخه اوچوي من فوقه ان ده پاسپلنا والملائکۃ حال د پریشتي چدي یسبحو نا پاکد الله بیان به حمد رب ان تعریف در پلنا و یستغفرون وبخنقوا علی لمن دا مسلمانانو د پاره په ارضی هغه مسلمانانو ګنګارنده پاره په ارضی چې دې پس مګه کې الا خبردار ان الله یقینا الله تعالی هو العفو و ماډر بخون کې الرحیم و ماډر مې خرابانه دي الحمدلله الله و اللهم <سؤال> اهدنا و اهدنا و جعلا سببا لمن احتداء اللهم زنینا بزنیتی ایمان و جعلا نهدتا مهدین یا اللہ <سؤال> زمن نازش و لازا نسیب یا اللہ سعدائی افرام و نسیب زمن دن من مالک یا اللہ رحموكی فرشتود و دعا زمکو حقی قبولکی یا اللہ قلی و اهدت زمن نازش رمضمن قلن و اخیدہ کریم نسیب زمن اللہ محمد